Горить свіча, отже, хтось є тут, у Києві. Є, не всі загинули, не всі в неволі. А якщо хтось є, то й нам не дасть загинути. Їдьмо, десь переночуємо, а вранці дізнаємося, що тут робиться. Їдьмо, погодилася Янка, їдьмо до нас. Не все ж там, гадай, згоріло. Може, залишилося щось, там і переночуємо. Почав сходити місяць, стало відніше. За Софією у напрямку білгородських воріт раптом зникли пожарища. Але темні будинки були похмурі, безлюдні, дихали пусткою, хоч і стояли, як раніше, міцно-непорушно. Однак це вселило в серце Янки якусь надію. Боже, невже, вона боялася вірити, невже і її гніздо збереглося. Та ось і рідне дворище. Янка затремтіла, піднялася на стрименах. З-за високого частоколу відніється гонтовий дах боярського терему. Над ним шелестить у темряві твердим листям розложиста, криласта груша, бо в над колодязем високий журавель. — Добре, куди дивися, зойкнула Янка. — Невже це не сон? Добриню поторога ворота заперті. Настукить ніхто не відгукнувся. Тоді став на сідло і перемахнув через низ відсунув міцний дубовий засув. Янка в'їхала в двір, подала йому Дмитрика і зліше з коня перехрестилася. Слава Богу, ми вдома. Потім узяла маля на руки, пригорнула і заплакала щасливими слізьми. Вдома, синочко, вдома. Правда, ніхто нас не зустрічає, та вже якось ми тут дамо собі раду. Ніби на ті слова скрипнули двері хатини, де мешкала колись двірня, і на порозі вималювалася невисока темна постать. «Хто там? Що за люди?» – почувся стривожений жіночий голос. «Боже, горпина!» – скрикнула Янка. «Горпина! Жива!» Жінка на мить завмерла, потім сплеснула руками і скриком кинулась до неї через двір. «А ти? Ти хто?» Голос їй здригався, запинався. «Невже? тікай, невже!» Янка поспішила на зустріч, вигукнула. «Та Янка ж я, Янка, хіба не впізнаєш?» Стара виставила наперед руки і, зупинившись, заточилася, ледве втрималася на ногах. «Янко, Яночко, бояришне, дитя моє жива!» Боже, шепотіла, аж задихалася. «То звідки ж ти? Якими вітрами, з яких світів?» Янка підхопила її. «Потім, Горпино, потім усе розповім». Стара помітила сповиток на руках у Янки. «А це що? Це дитина. Мій синочок Дмитрик Горпина». Крізь сльози усміхнулася Янка і, помітивши розгубленість на обличчі старої, додала. «Ти дивуєшся? А батько його? Де ж він? Хто він? Та ось, Добрині, пам'ятаєш?» Стара підійшла до Добрині, повернула його проти місяця, довго вдивлялася в бородате обличчя. «Справді він! Боже, яка радість буде бояринові!» Янка знайшлася, та ще й не сама, а з сім'єю. Янка стрипинулася, скрикнула. «То батько живий? Живий! Боже, чому ж ти не кажеш, живий? Де ж він? Та все, бежу дома. Один він залишився. Постарів, змарнів, та все тужить, тужить. «А хіба це допоможе? Я теж сама залишилася!» А дядька Никодима немає. Я кілька днів лежала під руїнами Десятинної церкви і тільки чудом вибралася, коли татари вже пішли з Києва. А дядько Никодим залишився там, царство йому небесне. «Та ходімо ж, ходімо до батька!» – заспішила Янка. «Хоч і хвиці його побачити, він, мабуть, спить. Та де там? Вочерами довго не може заснути, читає або пише» а найчастіше сидить за столом, дивиться в темне вікно та думає, думає. Набуть, і зараз так. Ходімо. Вони обійшли терем. У двох вікнах з протилежного боку світилося. Добриня підняв Янку на руках, що могла заглянути всередину, і вона припала до шибки. Боярин сидів за столом лицем до вікна. Перед ним у підсвічнику горіла воскова свічка. Він схуд постарів, Чуб зовсім посивів, а погляд колись бистрих очей був тьмяний і непорушний. Плечі під білої полотняної сорочки загострилися і опустилися. Велике горе, мов камінь, придавило старого боярина. Янка голосно заридала тату, таточку. здригнувся, встав із за столу, взяв свічку і підійшов до вікна. Підніс свічку до шибки. Янка припала до неї лицем з другого боку. Воєвода відсахнувся. Подив, радість і страх разом відбулися в його очах. «Янка, донечка моя!» Вирвалася в нього з грудей. «Ну може бути!» Янка крізь сльози сміхнулася. «Це я, таточко, я!» Боярин охнув і кинувся до дверей. Вони зустрілися на Ганку. Дмитро в лівій руці тримав свічку а правої пригорнув дочку, що з голосним плачем упала йому на груди. Янко, рідна моя, жива, а я так благав Всевишнього, так благав, о, Боже, до тебе дійшла моя молитва. Боярин перехрестився. Жива, таточка, жива. А то хто, боярин, заважив темну постель Добрині, але не пізнав його. То мій чоловік, тату, з нашим синочком Дмитриком. Чоловік, і з вашим синочком, моїм внучком, та ще й Дмитриком, Боже, яка радість! Він посвітив перед себе, а коли Добриня, тримаючи на руках, з повиток, з демовлям, підійшов ближче, раптом вигукнув з превеликим подовом. Добриня, то це ти? Він урятував мене, таточку. Не злічити, скільки разів він врятував мене від смерті. Знову припала до батька Янка, думаючи, що він неприємно вражений такою несподіванкою. Та той ніби не чув її слів. «Добрий не вигукнув розчувлено. Сам Бог вибрав тебе, щоб не спослати на мене свою благодать. Дякую тобі, сину, і за Янку, і за Дмитрика».